Kedves testvérek, Istenek az az ígéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni. Írva található a Máté Evangélium 25. részének az első 13 verseiben, amit még felolvasok, ülve hallgassa végig a gyülekezet. Hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ama tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt és öt bolond. Akik bolondokval állnak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az esesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vitték az ő edényeikben. Késfény pedig a vőlegény mindannyian elszunyadának és aluválnak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, inhol jöj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazuk a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eseseknek, adjatok nélkünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az etesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a hőlegény és akik kétszen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtót ő pedig a többi szüzek is megjövén, mondván, uram, uram, nyisd meg mi Ő pedig felelvén mondat, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert nem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fiat eljöv. Kedősökvéreim, emlékeztek talán Reát, a múlt vasárnap bejelentettem, hogy szeretném folytatni, ennek az igének a magyar, magyarázatát, mert múlt ez az egyik részletéről beszélgettünk, és valóban ott szeretném mostan folytatni, ahol a múlt vasárnap abba hagytuk. Talán emlékeztek rá, arról volt szó akkor egy héttel ezelőtt, hogy miként ez a tíz tűz, ez a tíz nyocó jó várta a vőlegénynek a megérkezését a mennyegzőbe, valahogy olyan formán él az Isten népe is egy nagy váradalomban. De nem a modern ember optimista vagy pessimista utópisztikus váradalomában, hanem a mi váradalmunk arra irányul, ami adventi váradalmunk arra irányul, hogy valaki jön szembe velünk, valaki érkezik, egy olyan valaki, aki a saját életünknek és az egész történelemnek a horizontján fog majd megállni egyszer, és akinek a lábai előtt ér majd véget minden út, saját életünknek is az útja, meg az egész történelemnek is az útja. Tehát valaki már útban van, valaki már elindult felénk, csak még nem érkezett meg, de jön. És az, hogy jön, az bizonyos. Csak az a bizonytalan, hogy mikor fog majd megérkezni, talán még ma. Lehet, itt, közöttünk olyan valaki, akinek a számára még ma megérkezhet. Lehet, hogy egy hét múlva, esetleg tízesztendő múlva nem tudjuk, de éppen ezért kell minden pillanatban a várakozás állapotában lenni. Éppen ezért kell minden pillanatban készen lenni arra nagy pillanatra, amikor szemtől szembe fogunk majd megállni azzal, aki jön. Éppen ezért minden óra, amit megélünk, és minden esemény, amit végig élünk, tulajdonképpen annak az egyetlen végső nagy pillanatnak a jegyében telik, amikor majd szemtől szembe meg fogunk állni minnyáján egyenként a ami urunk előtt. Tehát a múlt arról beszéltem, hogy várunk ebben a váradalomban élünk. Most pedig folytatva a történetet arról szeretnék beszélni, hogy hogyan várjunk tehát. Most esvérek, itten ezek a nyoszoljó leányok hogyan vártak. Az első, ami föltűnik ebből az ígéből az, hogy mivel meglehetősen hosszúra nyúlt az ő a megérkezése, elfáradtak, minnyáján elszunnyadának és aluválnak. Ezt olvassuk az ígéből. És az a feltűnő, hogy Jézus ezt a tényt, hogy ezek a nyoszajó leányok, a várakozás közben elaludtak, mindenféle szemrehányás nélkül említi meg, mint egy magától értetődőnek tartja, hogy amikor az ember elfárad, akkor elalszik. Tehát egyáltalán nem rója föl a számukra, mint egy mint egy hibául azt, hogy ezek elaludtak a várakozás közben. És én nagyon örülök testvérek ennek a megjegyzésnek ebben az igében, mert ebből is azt látom, amit Jézusnak egyébként mindenféle cselekedetéből látok, hogy határtalanul emberi, határtalanul jóságos, és olyan magától értetődőnek tartja Jézus is azt, az Isten fia is olyan magától értetődőnek tartja azt, hogy a pihenés, az alvás, a kikapcsolódás, mindenféle más egyéb dologból való kikapcsolódás hozzátartozik, egyszerűen hozzátartozik az emberi élethez. Emlékeztek, van egy olyan jelenet is a Bibliában leírva, amelyikben egyenesen arról van szó, hogy Jézus maga hívja a tanítványait, azt mondja nékik, gyertek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek egy kevésség. Nem lehet a legbuzgóbb tanítványnak se állandóan fölhúzott állapotban élni. Le, kell lennie olyan időpontoknak, olyan szakaszoknak az életében, amikor egy kicsit meglazul, amikor egy kicsit kikapcsolódik. És én meg vagyok győződve testvérek, hogyha a modern ember Jézusnak csak ezt az egyetlen kedves szavát egy kicsit komolyabban venné, kevesebb lenne ebben a világban a szívtrombózis, meg az agyvérzés. Tehát Jézusnak a várása, amiről beszéltünk, az nem azt jelenti, hogy az ember egész nap imádkozik, és közben semmi más egyedet nem csinál, és hogy minden gondolata csak arra irányul, hogy na mikor jön, melyik pillanatban jön a övegé. Tehát ne úgy képzeljük el azt az adventi váradalmat, amelyikben élünk, és amelyikben élnünk kell, hogy az ember csak vár, vár, és semmi más nem csinál. Vár, akár türelmesen, akár türelmetlenül, imádkozva, zsoltárokat énekelve, bibliát olvasva csak vár, és minden gondolata, és az egész esze mindig csak azon jár, hogy na, mikor jön a vőlegény, nem testvérek, egy hívő édesanyának például, nagyon is ott kell, hogy járjon az esze, hogy milyen ebédet főz a családjának, mert ha nem ott jár az esze, akkor könnyen oda égeti a rántást. És nagyon is azon kell gondolkodnia, hogy ne hagyja rendetlenül járni a gyermekeit, mert az az ő szégyene lesz. És egy hívő munkásnak nagyon is ott kell, hogy legyen minden gondolata és minden figyelme azon a gépen, amelyiken dolgozik, mert máskörömben rosszul mennek a csavarok, és selejtet fog készíteni, és ez az ő szégyene lesz. <köhem> Tehát az érkező Jézus elé kimenve élni, ahogy a múltkor beszéltünk róla, egyáltalán nem annyi, mint mindent, mindent ezen a világon elhanyagolni. Sőt, éppen nem ezt jelenti. De minden esetre azt látjuk ebből az igéből, hogy Jézus nem méricskéri úgy szakadatlanul az ő benne hívő embereknek a lelki hőfokát, ahogyan általában nagyon sok kegyes ember szokta, hogy mindig önmagával a díbelődi, és szakadatlanul azt méricskéri, hogy mennyit fogyott, mennyit nőtt, mennyivel forróbb ma a lelki állapota, és mennyivel hűl hanem Jézus hagyja az övéjt nyugodni is, hagyja pihenni, hagyja aludni az övéjt. Egyáltalán nem veszi zokon Jézus azt, hogyha egy, egy tanítványa élvezve a decemberi napsütést, kisétál a szabadság hegyre, és ott még sétálgat közben, nem okvetlenül és nem szakadatlanul azon gondolkodik, hogy hogy is lesz majd akkor, amikor ő visszajön. Egyáltalán nem veszi okon, hogyha egy-egy tanítványa, amikor fárad, este álomra hajtja a fejét, és 6-7-8 órán keresztül semmi más nem csinál, mint csak alszik, mint csak pihen. Sőt, én azt hiszem, kedves testvérek, hogy éppen egyik bizonyíték az Istenben való bizalomnak, és az igazi tanítványságnak az, hogy valaki olyan nyugodtan le tud feküdni, és olyan nyugodtan ki tud kapcsolódni mindenféle gondjából, hajából, mint ahogyan ezek az esze tüzek tették, amikor a várakozás közben eladtak. Sietni úgy se tudjuk azt a nagy pillanatot, amikor majd fölharsan a kiáltás, hogy im hol jö a vőlegény, jöjete elébe. Eljön az a pillanat, minélkülünk is, anélkül is, hogy mi nyüzsögnénk, vagy mi különösebben buzgolkodnánk érette. sőt az akaratunk ellenére is el fog jönni, egészen bizonyosan. Nos tehát, ez tepisznek le <coughs> olyan nyugodtan és olyan békésen ezek az eszes füzek, akiről itt a példázatban szó van. Persze, előbb elkészítik a lámpásaikat, előbb gondoskodnak az olajtartalékról, de talán... Az utolsó gondolatuk még az ébrenlétben, éppen az az öröm, ami majd a felébredéskor vár reáljuk, Megtalán az a bizonyosság, hogy a holnapi nap megint közelebb visz majd bennünket a nagy boldog pillanathoz, a találkozásnak a pillanatához. És az a nyugalom, az a tapasztalat, hogy meg-meg minden reggel az Istennek a nagy irgalma, alhatom én nyugodtan. Én azt hiszem, testvérek, hogy nagyon sok álmatlan, álmatlanul átvergődött éjszakán válnék nekünk is nyugodtabbá és pihentetőbbé, hogyha jobban mernénk bízni abban, aki akkor is ébren van és akkor is vigyáz, amikor mi alszunk. Hogyha jobban átmernénk adni őnéki a dolgainkat, vagy magunkat a pihenésnek, és lemernénk tenni mindenféle gondunkat, és bánatunkat, és problémánkat az ő kezébe, miközben alszunk, aludjunk csak. Aludjunk csak nyugodtan. Úgy, ahogyan ezek a tíz szűzek, hiszen Jézus azon közben is készítgeti tovább az ő visszajövetelét. Boldog az, aki olyan nyugodtan tud aludni, mint ez a tíz szűz és az ilyen embert nem fogja majd kellemetlenül érinteni, amikor álmából riasztja föl a kiáltást, hogy imhol jöjj a vőlegé, jöjjetek elébe, csak ki ne fogjon az olaj a lámpásunkhoz. Csak az olaj ki ne fogjon közbe a lámpásunkhoz. Mert testvérek éppen ebből a történetből látszik, hogy van másféle alvás is, nem csak ilyen nyugodt alvás. Nem csak ilyen. Ebben a történetben kétféle társaságról van szó. És a társaságnak a másik része is, akiről eddig még nem beszéltünk, azok is aludtak. De valahogy másképpen aludtak. Talán éppen a hosszúra nyúlt várakozásba fáradtak bele nagyon. Éppen a reménytelen várakozás miatt aludtak el. Minden esetre ők már nem számítottak igazán komolyan arra, hogy még jöhet a vőlegé, és ezért aludtak. Ez látszik, erre lehet minden esetre következtetni, abból a tényből, hogy nem gondoskodtak olajtartalékról. Bizonyára nem ulasztották volna el ezt a gondoskodást akkor, hogyha komolyan számolnak azzal, hogy az ő váradalmuk nem hiába van és hogy a vőlegény egészen bizonyosan meg fog érkezni egyszer, és hogy így aludtak, és hogy ezért aludtak. Kedves testvérek, én attól félek, <köhem> hogy ilyen módon, pontosan ilyen módon alusznak ma is nagyon sokan, méghozzá éppen azok közül, akik pedig már hallották a nagy figyelmeztetést, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mely órában jöj el a ti uratok. Éppen ezek közül is alusznak nagyon sokat. Persze nem szó szerinti értelemben véve úgy, hogy ágyba, lefekve, öntudatúk, kikapcsolódva alszik, alusznak és semmi más nem csinálnak, hanem nagyon is aktívak közben, és nagyon is sok mindent csinálnak, de mégis alusznak. Valahogy éppen a Krisztus várásukat Éppen a hitüket, a reménységüket, a lelki ismeretüket ringatták álomba közbe, míg ez a váradalom olyan hosszúra nyúlt. Annyira belevesztek a földi élet, a mindennapi élet, sok mindenféle tennivalójába, gondjába, bajába, hogy a nagy adventi váradalomnak az ébren tartására már nem maradt semmi lelki energiájuk. Valahogy úgy, mint az özönvíznek a napjaiban, a nói idejében, akkor is aludtak az emberek. Nem gondoltak egyáltalán a közelgő isteni ítéletre. Ahogy megvan írva, ettek, ittak, férjhez minden mindenfélét csináltak. Ez mind helyes. De mindez a nagy adventi váradalom nélkül. Ez a félő testvérek, hogy így alsznak sokan. Hogy is szokták azt mondani? Hogy, hogy úgy dolgozzál, mintha örökké élnél, és úgy élj, mintha holnap meghalnál. Van ebbe valami nagyon nagy igazság, testvérek. Egész biztos, hogy bibliai eredetű, ha nem is szó szerint, de tartalmilag bibliai eredetű ez az igazság mert tényleg rengeteg sok mindenféle tennivalói van ebben a földi világban mindnyájunk számára, amiben nekünk hívő embereknek ugyancsak meg kell állnunk a helyünket becsülettel, de ha valaki ezt a sok minden tennivalót úgy csinálja, nem mondjuk úgy, hogy nem a, az adventi váradalomban, nem abban a szakadatlan, készenléti állapotban csinálja ezt a sok mindenfélét, amit tenni kell, nem abban a készenléti állapotban, hogy bármely pillanatban a maga elé szólíthatja őt, az Úr, hogy azt tudjátok, hogy minek nevezi Jézus mm. éppen ebben a példázatban. Bolondan. Bolondan. Esztelennek. És hát valójában nincs igaza. Hát nem esztelenség, kedves testvérek, nem számolni a legbizonyosabbbal, ami egy embert érhet? Minden más bizonytalan. De ez az egy bizonyos, hogy egyszer szemtől szembe meg kell állania az érkező Jézus előtt, hogy ott végződik az ő lábai előtt is az én életemnek is az útja. Ez az egy bizonyos, és ezzel nem számolni, nem esztelenséges. Itt ebben a történetben, vagy ebben a példázatban, a tíz szűz közül öt eszes volt, ahogy mondja Jézus, öt pedig esztelen, bolond. Fele-fele arányban voltak tehát. Én attól félek, hogy a ma élő hívek között ez az arány sokkal rosszabb, sokkal kedvezőtlenebb lenne és hogyha majd egyszer azután mégis elhangzik a nagy kiáltás, hogy serkenjetek föl, mert jön a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor talán a legtöbb ember nem az éjszakai nyugalmából serkenne föl, hanem halálra rémülve lépne elő, ugorna ki, talán a munkapad mögül vagy az íróasztal mellől, vagy az autó vagy egy moziból, vagy talán éppen egy templomból, vagy egy beteg ágyból, azért halálra rémülve, mert erre az eget földet jeladásra, hogy jön a vőlegény, már régen nem számít, És az örökkévalóságnak az egész kérdése fölött már régen napi rendre Ezek a fölserkenő, így fölriadó emberek fognak majd akkor kapkodni a lámpásai után. Akkor talán majd eszébe fog jutni egyiknek másiknak, hogy hiszen persze, hát én is ugyanannak az Úrnak a nevére vagyok megkeresztelve, aki jön ilyen föltartózhatatlanul mostan. Talán vissza fog emlékezni arra, hogy ott volt egy-egy pénteki Isten Vagy arra, hogy minden karácsonyt ő is nagy áhítatos hangulatban töltött el a családja körében, fennhangon elmondott mi az ajkán, hát ha használ ez valamit, tehát riadtan kapkodnak majd, a régi emléketnek a lámpása után, de akkor döbbennek rá arra, hogy a lámpás már nem világít. Csak egy kis kormos kanóz maradt még benne. Pedig valamikor volt benne valami fény, islákolt benne valami világosság, valamikor régen, amikor még ők is elindultak együtt a többiekkel várni a hőlegényt, kimentek, a vőlegény elé, de aztán olyan soká tartott a várakozás, hogy közben kiadott a lámpás, elfogyott az olaj. És most a nagy sötétségben azt sem tudják, hogy mit évők legyenek. Láma sok minden tennivaló között, ami pedig fontos volt és amit meg kellett csinálni, de a sok minden tennivaló között elfeledkeztek egy nagyon fontos dologról elfelejtettek olajat vinni magukkal a lámpásainkkal. Kedves testvérek, sokat vitáztak már az évszázadok folyamán azon, hogy mi az az olaj, aminek ebben a példázatban olyan nagy szerepe van. Nos tehát én nem akarnám tovább bonyolítani ezt a vitát, de minden esetre a legegyszerűbbre gondolok. A legegyszerűbbre. Olyan valamire, ami a keresztjénül élésünk közben mindig felhasználódik, és amit éppen ezért mindig újra kell tölteni, mindig pótolni kell, mint a lámpába az Nos hát mi az, ami a keresztjénül élésünkhöz az energiát szolgáltatja? Ami tehát mindig újra fölérünk, és amit mindig meg kell újítani. Nagyon egyszerű dolgokról van itt szó. Az egyik ilyen olaj, ilyen megújítandó valami, amiből fény lesz, ami azt a bizonyos keresztjén világosságot táplálja az életünkben. Hát ez az imádság, testvérek, ez az imádság. Ha valaki nem él rendszeres ima életet, föltétlenül Kialszik az életéből elő utóbb az a bizonyos keresztény világosság. Mint ahogyan a lámpából a fény, amelyikből ki aludt az olaj, vagy elfogyott az olaj. Imádság nélkül, nagyon komoly és nagyon rendszeres imádság nélkül. Minden hívő ember csak a sötétben tapogatódszik. Mert ez az azt jelenti, hogy csukva maradt fölötte az ég. És a mi ima életünknek az olaj tartalékát oly végtelen hamar föl éljük. Én nem tudom eléggé hangsúlyozni testvérek az imádságnak a szükségességét a keresztjén embernek az életében. Mert tudjátok, hogy ilyen hirtelen megszokásból, elmormolt imádságokból meg olyan, olyan, ledarált mi atyánkokból soha lesz szám világosság, abból nem lesz világosság. Megfőnyebb egy kis küstölgő kanó. Hogyan az imádság az életünkben, mint az olaj a lámpásban? Elélkőbb senki nem tudja elérni azt, amit Jézus így mondott, hogy úgy fényüljék a ti világosságot az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedetéket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nos, amelyik szívből elfogy az imádság, kifogy az imádság, annak az életéből lassan kialszik az a bizonyos fény, amiért érdemes keresztjének lenni. És ugyanilyen olaj a Biblia is. És itt se elég az, hogyha akár naponként képbe veszi valaki az ember, úgy kötelességszerűen is, úgy megszokásból, hogy na, gyorsan elolvasom még ma, hogy mi is a mai napi adag, <köhem> mert fényi és világosságát az az olvasott hígeszöveg csak akkor lesz, hogyha magának Isten Szent Leltének a segítségül hívásával megpróbálom megérteni is azt, hogy itt most nekem mit akar mondani az Isten. Mire figyelmezte, Mire int? Mit ítél meg? Merre vezet? Tehát enél testvérek az egész Biblia a kezemben, vagy az egész Biblia ismeretem a fejemben annyit ér, mint egy egyébként értékes lámpás, amelyik azonban már nem világít, mert nincs benne volna. És utána még valami. Jézus egyszer azt mondotta a tanítványainak, az én eledelem az, hogy cselekedjen annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát az Isten akaratának a cselekvése. Az emberek között való szolgálat Jézus számára olyan volt, mint a test számára az étel, a táplálék, az eletet. És valóban így van, testvérek, az Isten akaratának a cselekvése. Az emberek között való minden jó szolgálatnak a végzése. Az erősíti, táplálja a mi keresztény életünket. Mi hasznát veszik az emberek körülötted annak, hogy te ismered az Kisztent? Hogy te ismered Jézus Krisztust. Végzel valami igazán speciális keresztény szolgálatot az körülötted élő emberek felé, emberekkel szemben, a családodnak a körében, barátaik körében, ismerős, ismeretlen embereknek a javára, épülésére emberi emberré válására, mert ez is olaj. Mert mi nem csak a szeretetből fakadó szolgálatért vagyunk keresztjének, hanem az ilyen szolgálatból mindig újra erőt levítve lehetünk keresztjének. És jaj, annak az embernek, akinek elfogyott az életéből az ilyen olaj. Mostertestvérek, az imátság, a Biblia és a szolgálat, ezek teszik világítóvá azt a bizonyos lámpást. Ezek teszik világítóvá. Ennek a világosságnak a fényénél már látszik valami a visszatérő Krisztus dicsőségének a ragyogására. Tudjátok, minden egyes igazán elmélyű imádság és minden élőré vál ige és minden komolyan vett szolgálat olyan, mint egy nagy fényjel az éjszakában, amelyikről Jézus látja, hogy hol vannak az övéi. És minden ilyen igazi imádság és minden ilyen igazi ige, amit megértett, átvett az ember és minden igazi Keresztjén szolgálat egyúttal jeladás is arról, hogy várunk, hogy még mindig éberen várjuk a vőlegi. És egyúttal olyan világosság, amely bennünket, magunkat ébren tart, a készenlét állapotában tart. Az imádság, az íge, a szolgálat olyan világosság, ami bennünket a készenlét állapotában tart. Még akkor is, hogyha alsz, Tudván, hogy közel van a mi megváltásunk. Most te el kedves testvéreim! Mi van a lámpásainkat? Ég a te lámpásod, vagy már kialudt. Adunk mi olyan fényjeleket? amelyekről ránk talál majd az, aki jön. Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amikor az embernek a fia eljön. Köszönjük neked a te jóságodat, a te kegyelmedet, urunk. Köszönjük néked, hogy Szabad nékünk kikapcsolódni, szabad nékünk pihenni. Bár tudnánk igazán kikapcsolódni abban a boldog bizonyosságban, hogy te akkor is ébrem vagy, vigyázol, amikor mi alszunk. Bár tudnánk, Urunk, ennek a földi életnek nagyon sok szépségét élvezni, abban a tudatban, hogy te azon közben is készíted a te visszajöveteledet. De azt kérjük, Urunk, hogy bármit cselekszünk. Mindig hadd maradjunk benne abban az adventi váradalomban, a készenlétnek abban a bizonyosságában, hogy te jössz, mi feléd megyünk, és egyszer az utunk ott a te lábaid előtte véget ér, és nagy döntő találkozás lesz közötted és mi közöttünk. Urunk, ne engedd elfelejtenünk ezt. És köszönjük néked, hogy abban a bizonyosságban készülhetünk el a találkozásra, hogy a te halálod minden bűnünkért elégtétel. A te feltámadásod minnyájunk előtt útnyitás az örökké valóságra. Engedhát, hogy a mi lámpásainkat mindig újra is újra feltölthessük azzal az olajjal. Mélyítsd el, a veled való imádságos kapcsolatunkat. Adj nékünkünk minden nap újból és újból olyan élő igét, amiből megismerik a te szent akaratodat. És adj készséget arra, hogy kihasználjunk minden lehetőséget a speciálisan keresztény szolgálatra, ami embertársaink javára, családban és azon kívül ismerősök és ismeretlenekkel szemben. Ezt kérjük tőled, úrunk, hogy így had várjunk téged, így had adjunk jeleket neked arról, hogy még várunk, még mindig várunk, mert komolyan veszik azt, hogy jössz. Legyen áldott érte a te szent neved. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert téd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.